Második rész, 17. fejezet, a fénykép. Amikor az FBI hat évvel azelőtt megpróbálta kiugratni a bokorból, Dexter úgy döntött, személyes találkozókra semmi szükség. Többszintű védelmi rendszert épített ki a helyszín, illetve a saját kilétel elleplezésére. A védelmi terv egyik része az volt, hogy bérel egy egyszobás kislakás New Yorkban, de nem Bronxban, ahol esetleg felismerhetik. Bútorozottan vette ki, negyedévenként fizetett, óramű pontossággal, mindig készpénzben. Így semmilyen hivatalos szerv érdeklődését nem kelthette fel, és nem keltette fel akkor sem, amikor a lakásban tartózkodott. Ezen kívül csak kártyás mobiltelefont használt. A kártyákat nagy tételben vette az államon kívül, és egy-két beszélgetés után az East Riverbe dobta őket. Ha a hívó helyét változtatva röviden beszél és közvetlenül utána megszabadul a bűjeltől, az ilyen eldobható mobil tulajdonosát még az nsa sem tudja lenyomozni és a rendőrséget sem tudja a helyszére küldeni. Bevált trükk a jó öreg nyilvános telefonfülke is. Természetesen le lehet nyomozni az ezekből indított hívásokat is, de mivel sok millió állomás van, a hatóságok csak akkor tudják időben kiszúrni a beszélgetést, azonosítani a hívót és rendőrkocsit küldeni a helyszére, ha már eleve gyanakszanak egy bizonyos fülkére vagy fülkesorra. Végezetül a sokat szídott amerikai posta is jó szolgálatot tett neki, levelezését ugyanis a lakásától két saroknyira lévő ártatlan kóreai zöldséggyümölcs üzlet címén bonyolította. Az ellen, ha netán figyelni kezdik a levelezését vagy az üzletet, Texternek ugyan nem lett volna ellenszere, de hát mi a csudaért figyelték volna. A hirdetés feladójával a megadott mobil számon lépett kapcsolatba. Egyszer használatos mobiltelefonról hívta, és előtte New Jersey kies tájai jó messzire elmotorozott Pennington-tól. Stephen Edmond habozás nélkül bemutatkozott, és öt mondatban előadta, mi történt az unokájával. A bosszúálló megköszönt az információt és bontotta a vonalat. Amerikában több óriási könyvtár is gyűjt újságcikkeket, a legismertebb a New York times a Washington post és a Lexis-Nexis. Ő az utóbbit választotta. A New Yorki adatbázisukat kereste fel, és készpénzben fizette ki a használati díjat. Elegendő anyagra bukkant, hogy meggyőződhessen róla, kicsoda Steven Edmond és a Toronto Star című labban két cikket is talált a Boszniában önkéntesként dolgozó, egyetem előtt álló unokája eltűnéséről. A jelek szerint tehát igazi felkérésről volt szó. Dexter visszahívta a kanadait és ismertette a kondícióit. Jelentős előleg a költségeire, a beszámolója készhezvétele után fizetendő díj, valamint a siker díj, amit csak akkor fizetendő, ha az az amerikai igazságszolgáltatás kezére juttatja. Ez igen komoly összeg ahhoz, hogy olyas valakinek fizessem ki, akit soha nem láttam, és valószínűleg soha nem is fogok látni, mondta Edmond. Egyszerűen foghatja és felszívódhat vele. Ön pedig, uram, az amerikai kormányhoz fordulhat, ahol feltételezésem szerint már járt. Hallgatás. Rendben, hova küldjem? Szólalt meg végül a megbízó. Dexter kajmán szigeteki számlaszámot és New Yorki postacímet adott meg. A számlaszámra megy a pénz, a címre pedig az ügyben eddig felszíre került információ az utolsó szóig. Azzal bontotta a vonalat. A karibi bank számítógépes rendszerében tucatnyi más számlán vándorolt végig az összeg, de egyúttal egy New Yorki bankban is nyitottak hitelkeretet. Mégpedig egy holland állampolgár nevére, aki tökéletes holland útlevéllel tudta igazolni magát. Három nap múlva egy brooklini koreai zöldségesnek iratokat tartalmazó vaskos borítékot ott a posta. Mr. Armitage a címzet átvette tőle. Benne volt a nyomkereső 1995-ös jelentésének fénymásolata és az abban az évben 2001-ben készült beszámolójá is, miláráják vallomásának egy példányával együtt. A különböző amerikai hírszerző szolgálatok Zorán Zilichről gyűjtött anyagát viszont nem mutatták meg a kanadai megbízónak, így csak igen vázlatos információval szolgálhatott a férfiról. És ami a legrosszabb, fényképet sem tudott küldeni róla. Dexter újra beásta magát az újságcikk adatbázisokba, amelyek manapság a közelmúlt történelmét kutatók elsődleges forrásának számítanak. Ha valaki valaha is észrevétette magát, nemigen fordulhat elő, hogy soha egyetlen újságíró se írjon róla, egyetlen fotó se kapja le. Zorán Zilic azonban kis hiány megúszta. A nyilvános szereplést hajszoló Zsékó Árkán Raznatovicsal ellentétben ugyanis rettentően rühelte, ha fényképezik. Minden tőle telhetőt megtett, hogy kerülje a nyilvánosságot. E tekintetben egyes palesztin terroristákhoz, így az Abu Nidal néven ismert Sabri al-Bannához hasonlított. Texter egyetlen cikket talált, a boszniai háború idején készült nagy newsweek anyagot az úgynevezett szerb hadurakról. Zilicset azonban itt is csak futólag említették néhányszor, alig hanem azért, mert kevés anyaguk volt róla. Volt egy fénykép is, valami koktélpartin készülhetett. Szemmel láthatóan körbevágták és kinagyították, ezért kisé elmosódott. Meg egy másik is, egy tínédzser képe a belgrádi rendőrség nyilvántartásából, nyilván még az emuni banda háborúk idejéből. Ezek alapján azonban a szerb gyilkos még nyugodtan elsétálhatott volna mellette az utcán. A nyomkereső nevű angol említett egy belgrádi magánnyomozó irodát. Az immár háború és Milosevic utáni korszakát élő Jugoszláv főváros, ahol Zilis született, nevelkedett, és ahonnan végül eltűnt, jó pontnak tűnt. Dexter New Yorkból bécsi átszállással Belgrádba repült, és bejelentkezett a helyetbe. Tizedik emeleti ablakából szemlélte az előtte elterülő viharvert balkáni várost. A Hayattől fél mérföldnyire megpillantotta azt a hotelt, amelynek előcsarnokában Raznatovicsot testőrgárdája szeme láttára lelőtték. Taxival jutott el a Chandler nyomozóirodába, amelyet még mindig a Philip Marlowe bárványozós Dragan Stoic vezetett. Dexter fedő története az volt, hogy a New Yorker megbízta Raznatovics tízezer szavas életrajzának megírásával. Stoic reakciója fejbólintás és horkantás volt. Őt mindenki ismerte. Egy popszárt vette csoda csodaszép lányt. Én miben segíthetek? Az a helyzet, hogy tulajdonképpen már minden együtt áll a cikkhez, mondta az Alfred Barnes névre szóló amerikai útlevéllel utazó Dexter. De utólag eszembe jutott, hogy valakiről még említés kellene tennem, aki Árkánnal egy időben működött a belgrádi alvilágban. Zorán Zilićről. Stoics nagyot fújt. Na, az ronda egy darab volt. Soha nem szerette, ha írnak róla, lefényképezik, vagy akárcsak beszélnek róla. Aki ilyen okokból felidegesítette, azt meglátogatták. Nem igen van róla anyag. Értem. Melyik Belgrád legjobb újságcikk adatbankja? Erre könnyű válaszolni, mert igazából csak egy van. VIP a neve, Vracárban van az irodájuk, a főszerkesztő Slavko Markovics. Dexter felállt. Ez minden? Csodálkozott a balkáni Marlom. Erről kár is számlát írnom. Az amerikai azonban az asztalra tett egy 100 dolláros bankjegyet. Minden információnak van ára, a úr. Egy névnek és egy címnek is. Ismét taxiba ült, és a vip hez vitette magát. Mivel Markovics éppen ebédelt, beült egy kávéházba, és könnyű ebéddel meg egy pohár helyi borral ütötte el a várakozási időt. Markovics sem volt derülátóbb, mint a detektív, de azért lefuttatott házi adatbázisában egy keresést. Egy találat jelentette a végén, az is angolul. A Newsweek cikke volt. Ez minden, csodálkozott Dexter, hiszen nagyhatalmú, fontos, prominens ember volt. Kell, hogy legyen valami nyoma. Hát ez az, felelte Markovics, hatalmú ember volt, ahogy mondja. És erőszakos is. Milosevic alatt pedig nem volt vita. A jelek szerint minden nyomot eltüntetett, mielőtt elment. A rendőrségi nyilvántartásból, a bíróságról, az állami tévéből, médiából, mindenhonnan. A rokonai, a régi iskolatársai, a volt bűntársai, senki nem akar beszélni róla. Figyelmeztették őket, hogy nem kéne. Igazi fantomember. Emlékszik rá, mikor próbált valaki utoljára írni róla? Markovics elgondolkodott. Most, hogy mondja, hallottam egy plegykát, hogy valaki megpróbálta, de nem lett belőle semmi. Milosevic bukása és Zilic eltűnése után próbált valaki cikket írni, de leállították. Melyik újság volt az? A verebek azt csiripelték, hogy egy itteni belgrádi magazin, az Ogledalo, azt jelenti tükör. A tükör még létezett, a főszerkesztő is változatlanul Vukkobac volt. Bár aznap adták nyomdába a legújabb számot, szánt pár percet az amerikaira. Amikor azonban meghalott a kérdést, alábbhagyott a lelkesedése. Az a rohadék, fakadt ki. Bár soha életemben ne hallottam volna róla. Meséljen. A srác fiatal szabadúszó volt. Szimpatikus srác, lelkes, agilis. Állásba akart kerülni, de nem volt üresedés. Könyörgött, hogy adjak neki egy esélyt, hát megbíztam valamivel. Petrovics volt a neve. Szrecskó Petrovics. Csak 22 éves volt az a szegény gyerek. Mi történt vele? Elgázolták, az történt vele. Leparkolt a panelházzal szemben, ahol az anyjával lakott és ment át az úton. A sarkon felbukkant egy Mercedes és elütötte. Figyelmetlen volt a sofőr. Nagyon is. Kétszer is sikerült átmennie rajta. Aztán elhajtott. Gondolom, az ilyesmi nem csepegtet bátorságot az újságírókba. És bármikor megtörténhet. Zilics még számüzetésből is megrendelhet és meg is tud fizetni egy gyilkosságot. Megvan a fiú anyjának a címe? Várjon egy kicsit. Küldtünk koszorút bizonyára a lakcímükre. Meg is találta, majd elköszönt vendégétől. Még egy utolsó kérdés, szólt utána Dexter. Mikor történt ez az eset? Fél éve. Közvetlenül új év után. Egy jó tanács, Mr. Barnes. Maradjon árkán Ő már meghalt, nem veszélyes. Zilicset hagyja békén, különben kinyírja. Rohannom kell, ma megy nyomdába a lap. Novi Beográd, 23-as blokk volt a cím. A hotel könyvesboltjában vásárolt várostérképen megkereste Novi Beográdot, azaz Új Belgrádot. Maga a szálloda is ebben a meglehetősen Sivár kerületben volt, a Száva és a Dunav, vagyis a Duna, de határozottan nem kék, vize által körbevett félszigeten. A főváros központi részétől a két folyó választotta el. A kommunista időszak Sivár egyenstílusát tükröző hatalmas, sok emeletes panelházakat húztak itt fel a munkások számára. Novi Beográd üres területein gombamódra nőttek ki a földből az irdatlan betonkaptárok. A lépsejtekre emlékeztető parányi lakások az elemektől szabadon ostromolt hosszú, nyitott folyosókra nyíltak. Egyes házakon viszonylag kevésbé hagyott nyomot az idővasfoga, másokon sokkal inkább, attól függően mennyit tudtak lakói karbantartása fordítani. A 23-as blok csótányoktól hemzsegő borzalom volt. Petrovicsnél a 9-en lakott, a lift nem működött. Dexter gond nélkül fel tudott szaladni a lépcsőn, de közben azon tűnödött, vajon hogy boldogulnak a házban lakó idős emberek, akik ráadásul a jelek szerint egytől egyig láncdohányosok. Egyedül nem sok értelme lett volna felkeresni a nőt, hiszen alig ért angolul, ő pedig szerporvátul nem tud. A helyett recepcióján dolgozó csinos, intelligens lányok egyike vállalta a tolmács szerepét. Esküvő előtt állt és a szállodai műszakja után végzendő egyórás munkáért kínált 200 dollár igen méltányosnak tűnt. Este hétkor érkeztek, még éppen időben. Petrovicsné ugyanis éjszakánként irodákat takarított, és minden este 8-kor indult el a folyó túlpartjára. Kimerült, ráncos arca minden szónál ékesebben elárulta, hogy azok közé tartozik, akiken átgázolt az élet. 40-es évei közepén járhatott, de 70-nek nézett ki. Férje üzemi balesetben halt meg, és alig kapott utána kártérítést, fiát pedig a tulajdon ablaka alatt tölték meg. Első reakciója a gyanakvás volt, mint a szegényeké általában, ha gazdag ember akar tőlük valamit. Dexter óriási virágcsokorral állított be. Petrovicsnél már hosszú-hosszú ideje nem kapott ilyesmit. Anna, a recepciós lány három vázában rendezte el a virágokat az aprócska, lepusztult szobában. Meg akarom írni, ami Szrecskóval történt. Tudom, hogy ezzel nem hozom őt vissza, de talán megtalálhatom azt az embert, aki tette. Segít nekem? A nő vállat vont. Nem tudok én semmit, felelte. Soha nem kérdeztem a munkájáról Aznap este, amikor meghalt, volt nála valami? Nem tudom, átkutatták a holtestét, elvittek mindent. Átkutatták? Ott helyben, az utcán? Igen. Voltak papírjai? Jegyzetek, amiket a lakásban hagyott? Igen, egész papírhalmok. Írógéppel és ceruzával is jegyzetelt, de én soha nem olvastam őket. Megnézhetném? Nincsenek itt. Nincsenek itt? Elvitték, elvittek mindent, még a szalagot is az írógépből. A rendőrség? Nem, azok az emberek. Kik? Visszajöttek. Két nappal később este. Ott kellett ülnöm a sarokban. Átkutattak mindent. Mindenhol miát elvitték. Tehát semmi nyoma nem maradt, hogy Vukkobacnak dolgozott? Csak a fotó. Azt el is felejtettem. Kérem, meséljen a fotóról. Apránként Anna fordítása segítségével összeállt a kép. Szrecskó, a tejfeles szájú riporter halála előtt három nappal szilveszteri bulin volt, és vörösbor ömlött a farmer csekiére. Az édesanyja berakta a szennyezsákba, hogy majd később kimossa. De miután meghalt, nem volt értelme. Ő is megfeledkezett a szennyezságról, a gengsztereknek sem jutott eszébe, hogy ruhadarabok után érdeklődjenek. Amikor aztán összeszedte fia ruháit, előkerült a borfoltos farmerdzseki. Gyorsan végig tapogatta a zsebeit, nem maradt -e benne pénz, de keményebb papírdarab akadta a kezébe. Egy fénykép volt. Megvan még, láthatnám? kérdezte Dexter. A nő bólintott, és nesztelenül, mint egy kisegér, a sarokban lévő varródobozhoz súrant. Aztán visszajött kezében a fényképpel. A férfit meglepték, az utolsó pillanatban vette csak észre a fotóst. Keze már mozdult, hogy eltakarja az arcát, de még éppen idejében kattant a gép. Jól látszott az arca. Álva, rövid ingben, bő nadrágban kapták le. Fekete-fehér kisé elmosódott kép volt. Nem profi munka, de ha kinagyítják és kiélesítik, megfelel a célnak, Jobbat úgy se talál. Felidézte a New Yorkban talált koktélpart is felvételt, meg a tínézserkori képet, amelyeket a diplomata táskája bélésébe varva hordott magánál. Kissé szemcsés volt mind a kettő, de biztosan ugyanarról az emberről készültek. Zilicsről. Szeretném megvenni magától ezt a képet, Mrs. Petrovic szólalt meg Dexter. A nő vállott vont és mondott valamit szerb-horvátul. Azt mondja, tartsa meg nyugodtan. Neki nem kell. Nem tudja, ki ez az ember. Fordított Anna. Egy utolsó kérdés. Szrecskó elment valahova hosszabb időre a halála előtt? Igen, decemberben. Egy hétig volt távol. Nem volt hajlandó elárulni, hol járt, de az orra hámlott. A nő kikísérte a, a lépcsőházon keresztül az elromlott lifthez. Anna előre ment. Amikor a lány halló távolságon kívülre ért, Dexter a szerb fordult, aki hozzá hasonlóan elvesztette gyermekét, és halkan, gyengét hangon angolul szólt hozzá. Tudom, hogy egy szót sem ért abból, amit mondok, asszonyom, de ha valaha rács mögé juttatom ezt a disznót az Egyesült Államokban, azt magáért is teszem. Ingyen és bérmentve. A nő valóban nem értette, de viszonozta Dexter mosolyát, és azt felelte, hvala. Azt pedig az amerikai egyetlen Belgrádban töltött nap alatt megtanulta, hogy ez a szó azt jelenti, köszönöm. A taxis a ház előtt várta őket, ahogy kérte. Először hazavitték az egyik elővárosba a 200 dollárját szorongató Annát, majd visszafelé jövő Dexter újból szemügyre vette a képet. Úgy tűnt, zilics betonon vagy aszfalton áll. Mögötte a háttérben nagy, alacsony, raktárforma épületek. Az egyiken zászló lengedezett a szélben, de az egyik fele kilógott a képből. Volt még valami, aminek csak egy része lógott be, de nem tudta kivenni mi az. Megkocogtatta a vállát. Van nagyítója? A férfi nem értette, de Dexter egy kis ügyes pantomimmal elmagyarázta, mit akar. A taxis bólintott. Tartott nagyítót a kesztyű tartóban, hogy szükség esetén azzal silabizálhassa a város térképet. Az üveg alatt tisztán látszott a balról belógó tárgy. Repülőgép szárnyának a hegye volt, de csak úgy egy méter nyolcvan a talajtól. Tehát kisebb gép nem menetrendszerű járat. Aztán az épületeket is felismerte. Nem raktárok, hanem hangárok mégpedig nem a nagy gépek tárulására szolgáló hatalmas építmények, hanem kis magángépeket tarthatnak bennük, amelyeknek függőleges a rendszerint nem magasabb 9 méternél. Tehát vagy magáreptéren, vagy nyilvános repülőtér magángépeknek fenntartott szektorában készült a fotó. A szállodában segítőkészek voltak. Igen, több internetkávézó is van Belgrádban, és késő estig nyitva tart mindegyik. Texter megvacsorázott a bárban, és eltaxizott a legközelebbihez. Belépett kedvenc kereső programjába, és kigyűjtött a világ összes államának zászlaját. A meggyilkolt riporterpalánt palánta felvételén csak fekete-fehérben látszott a zászló, de a három visszintes csíkot tisztán ki tudta venni. A legalsó annyira sötét színű volt, hogy feketének látszott. Lehetett sötétkék is, de Dexter inkább a feketére voksolt. A zászlókat böngészve észrevette, hogy körülbelül a felénél van a sávokon valami empléma, címer pajzs vagy kép annak a csíkjai viszont, amelyeket kereste, üresek voltak. Maradt tehát a másik fele. Viszintesen csíkozott, embléban nélküli zászlókból mindössze két tucatot talált, ezek közül ötnek volt fekete, vagy legalábbis sötét alsósávja. Gabon, Hollandia és Sierra Leone három csíkja közül sötétkék a legalsó, fekete-fehér képpel láthatott feketének. Kifejezetten fekete alsósávja viszont csak két országnak van, Sudánnak és még egynek. A szudáni lobogóban azonban a zászlórút közelében van egy rombusz alakzat is, a másik ország zászlajában viszont függőleges sáv húzódik ugyanígy. Dexter hunyorogva éppen hogy ki tudta venni a fényképen a függőleges csíkot. Nem látszott egészen tisztán, de határozottan ott volt. A zászlórút mellett függőleges piros sáv, a lobogón pedig zöld, fehér és fekete sáv húzódik végig Zilics Zilistát valahol az Egyesült Arab Emírségekben áll egy repülőtéren. Az emirátusokban pedig egy szlábnak akár decemberben is leéghet az orra.